Діна телеграфувала. Q.E.T. Тобі часом не схожий на старий добрий електрод. Руфус відповів. Так, думаю про це. Вони взяли з собою деяких моїх роботів, сказала Діна. Їм досить було глянути мак-адреси на їхніх платах інтерфейсу, тож стосовно контактів у них була всяка така певність. Насправді, і тоді вона почала піднімати деякі свої записи, чи не дворічної давності, про роботів та запчастини, які вона передала Шону та його команді. Через кілька хвилин Діна зрозуміла, що макадреса, яку їй передали Абеткою Морзе, збігалася з адресою робота, якого забрав Імір. Хто мав доступ до файлу, з яким ти щойно звірялася? Запитав Дубас, не виходячи з ролі адвоката-диявола. Смієшся? Ти знаєш, який Шон схиблений на шифруванні всього на світі? Усе це лежить під замком. Тобто Наса могла залізти? Але ж на якийсь випадковий пранкер. Та я тільки питаю, сказав Дубас. Просто це рух якимись собачими стежками, от і все. Чому б не передати щось навзірець? Аго, Діно, це я, Шон, моєму радіо срака. Це ніби трохи простіше. Ти явно не знаєш Шона, сказала Діна. Слухай, усе, що він передає цим каналом, транслюється, вважай, на цілу землю. Це з'явиться в інтернеті. Словом, про їхню ситуацію дізнаються всі. Він гадки не має, що зараз відбувається. Там немає інтернету, його радіо давним-давно накрилося. Він навіть не знає, чи є тут хтось живий. Чи стався воєнний путь? Він не захоче повертатися, якщо ми тут перетворилися на Клінгонську імперію. Мабуть таки твоя правда, сказав Дубас. Він хоче помацати перед собою ґрунт. Через 45 хвилин Діна одержала нове повідомлення від QET. Воно починалося з RTMF-5. Далі було число 4.01, а потім йшла начебто безглузда мішанина випадкових літер. Я зрозуміла тільки, почитай йобану інструкцію, сказала Діна. А далі 5 цифр. Він привіз із собою якісь інструкції? Він багато щось з собою привіз, відповіла Діна. Із майстериню світлі. І дещо залишив тут. У тебе трохи відсутній погляд, Діно. Я ще пригадую, як питала його. На що ти все роздруковуєш? Чого б не користуватися сенсором, як усі інші? А він сказав, володіння космічною компанією має свої плюси, мовла Діна. Вона знайшла їх після кілька переривання своїх контейнерів. Півдюжини папок на скоросшивачах. Частини 1-6 посадкових інструкцій Arjuna Expeditions. Цей стос мав приблизно фут завтовшки, до вас присвиснув. З огляду на вартість запуску в космос фунт маси, ця штука певно дорожча за Біблію Гутенберга, що прилетіла на тому тижні. Вони перейшли одразу до частини п'ятої, яка переважно нічим не відрізнялася від будь-яких інших посадових інструкцій корпорації. Але між політикою стосовно сексуальних домагань та дрес-кодом знайшовся стос аркушів півдюйма завтовшки, на якому не було взагалі нічого читабельного. Вони всі були списані випадковими наборами великих літер, згрупованими по 5, стовчик за стовчиком, рядок за рядком, відверху до низу на кожній сторінці. У горі кожної сторінки стояв порядковий номер, починаючи з 401. «Та це якийсь бляха дитячий шифр, якими любив бавитися Ларц», – сказала Діна. «Але щоб я всралася, якщо знаю». Соромно й сказати, але я знаю, що це таке, – почав Дубас. «Це одноразовий шифр». Найпростіший код із можливих, але й найскладніший для зламу, якщо правильно зроблений. Але треба мати оце. Він поворушив сторінку 401. Коли Дубас пояснив, як це працює, Діна почала вручну розшифровувати повідомлення, але вже за кілька хвилин Дубас написав Python скрипт, який суттєво спрощував завдання. «А я йшов сюди з думкою випити пива і поговорити про георозвідку астероїдів», – сказав він. «Ой, ну не бурчі, це ж набагато цікавіше», – відповіла Діна. У повідомленні було сказано двоє живих йдемо з повним прискоренням. Надішліть оперативку. Їх же на початку було шестеро, хіба ні? запитав Дубас. Напевне, з ними що трапилось, – сказала Діна. Може, зіткнулися з чимось, пошкодили антенну, втратили кількох людей, можливо, опромінились. Але вони, судячи, з усього повертаються, сказав Дубас. Так, хіба що? Хіба що? Хіба що він планує зостатися на Е1. Це було б значно безпечніше. Не думай, що якісь уламки місяця залетять настільки далеко. Дубас перечитав повідомлення. «Твоя правда», – сказав він. «Тут просто сказано, що вони прискорюються. Нічого про перехід назад на низьку навколоземну орбіту. А далі він просить оперативне зведення ситуації. Він закрив обличчя руками і потер його». «Засинаю», – голосив він. «Я зараз мав би говорити зі своїми рідними». «Тоді забирайся звідси», – сказала Діна. звідти я й сама напишу. Навіть зашифрувати зможу». Ти ж уже показав мені, як це робити. Дубас відштовхнувся і поплив до виходу, тоді схаменувся і знову повернувся до неї. «Я міг би і сам порахувати», – сказав він, – «але вже пізно. Можливо, ти знаєш без підрахунків. Якщо ж вирішить, як і перейти з орбіти Елоден сюди, через скільки часу вони прилетять?» «Через 37 днів», – сказала Діна. «Десь на 17-й день зливи», – сказав Дубас. «Це найзручніший час». Діна глянула на нього. Вона нічого не сказала, але він добре розумів, про що вона думає? Якби ж то незручний час був нашою найбільшою проблемою. Добре, сказав Дубас. Дякую, Діно. Наступного разу, сказала вона жестами показуючи, наче надпиває з пляшки. Наступного разу. Погодився він і поплив за завісу. Діна перевірила час. Тепер, коли вона приблизно знала, де перебуває імір, вона розуміла і часові інтервали передач. На певному відрізку 93-хвилинної орбіти Міксі була з іншого боку Землі, тож не могла приймати сигнал у Шона. Поміж мертвими зонами були вікна, коли вони могли поговорити. Вони щойно промахали одне таке вікно, приймаючи передачу та розшифровуючи її, і зараз саме заходили до мертвої зони. За цей час Діна мала написати коротке повідомлення і зашифрувати його тим самим одноразовим шифром. Було не зовсім ясно, що саме писати. Вона могла дати якусь більш-менш очевидну інформацію на кшталт поточної кількості човників на орбіті, населення ковчега, кількості роботів на ходу. Тільки от Шону, здається, потрібна була інша інформація. Він хотів знати, що трапиться, якщо через 37 днів він з'явиться в гості з крижаною горою. Безсумнівно, на хмарному ковчезі знайшли в застосуванні цій горі. З іншого боку, шунові потрібен був хмарний ковчег. Двоє чоловіків на борту космоліта, до якого пришвартовано крижану брилу, не могли б вважатися здатною до існування цивілізації, але Шон діє обережно. Він хотів попросити про щось натомість. Він хотів укласти угоду з хлопцем Діни. Усьому своя черга. Тільки для того, аби переслати йому якусь базову інформацію, доведеться витратити все наступне вікно передачі. Замість дратувати само себе далекосяжними прогнозами, Діна під час наступної мертвої зони зосередилась на інформації, виклавши її якомога стисліше та закодувавши Python скриптом Дубаса. Точка L1 у системі Земля-Сонце була на прямій лінії між цими двома тілами. Імір, судячи з усього, був у L1. Тож, просто кажучи, коли Міксі проминала темну сторону Землі та виходила на світло, це означало, що вони могли бачити L1 та комунікувати з Еміром. Наступне вікно очікувалося близько о пів на сьому за Грінвічем, тобто коли в Лондоні саме світатиме. Діна зі свого маленького віконечка бачила термінатор лінію поділу між денною та нічною сторонами землі, що відступав від гирла Темзе внизу, засвідчуючи високі шпилі Лондонського фінансового округу. Тоді вона повернулася до телеграфного ключа, сконтактувала з Еміром та надіслала повідомлення. Це зайняло ціле вікно передачі. Пересилати доводилося повільно, бо Шон не був великим майстром читання азбуки Морзе. А ще, оскільки повідомлення було зашифроване, він не міг зрозуміти пропущених літерей з контексту, тож надсилати доводилось кожен символ окремо. Коли вона закінчила, Міксі пройшла вже майже півдороги навколо світу та заледве не поринула в ніч. Вона закінчила передачу фразою «Дебе», у якій він, на її превелике сподівання, мав прочитати «Далі буде», а відтак знову повернулася до записування та шифрування. Вона готувалась відкрити нове вікно передачі незадовго перед 9.00 за Лондоном, чи то дріб 9 мовою Міксі, коли до неї без стуку запливла Айві. «Хочу глянути у твоє вікно». – оголосила вона. – Та, будь ласка, – сказала Діна. – Що сталося? – А щось очевидно сталося. В Айві був дивний вираз обличчя. А ще вона сказала «Твоє вікно, а не твоє вікно». – А що такого особливого у моєму вікні? – Воно біля тебе, – відповіла Айві. – Усе гаразд? – запитала Діна. Без сумніву, не все було гаразд. Спершу вона подумала, що морзянку перехопили і в неї проблеми. Але якби справа була в цьому, Айві не просила би дозволу визирнути з її вікна. Вона глянула на свою подругу. Айві негайно рушила до вікна і пересунулася так, аби глянути на землю. Термінатор уже змістився і зараз освітлював край східного узбережжя Південної Америки. Міксі саме перетинала екватор, який у цей час був просто під ними. «Одержала звістку від Кела», – сказала Айві. Вона сказала це без звичної нотки задоволення в голосі. «Це добре. Я гадала, що він під водою. Вранці так і було. Вони спливли, вони спливли. «Де?» – «Під нами», – сказала Айві. «Звідки ти знаєш?» – запитала Діна. «Він ще не передав тобі координат?» «Можу здогадатися», – сказала Айві, додавши два і два. «Що він сказав?» «Сказав приготуватися до запусків із куру». «Вони збираються знову відкрити космопорт?» Айві зітхнула. Діна пропливла майстерною та спинилась позаду Айві, обійняла та поклала підборіддя їй на плече, щоб дивитися під таким самим кутом. «Вони добре знали, де розташований куру. Постійно дивилися на нього, а час від часу навіть бачили на пусковому майданчику спалахи вогню під ракетами. Проте Айві дивилася не на куру. Вдовж цілого узбережжя спалахували вогники, розросталися і гасли. Чимало загорялося на проміжку між пляжем та островом Диявола. "Що це на Бога таке?" запитала Діна. "Це ядерні бомби?" "Не знаю", промовила Айві. Відповіді на питання Діни був значно яскравіший спалах, що розквітнув на узбережжі північно-західному напрямку, і, пригаснувши, обернувся світною кулею, що злетіла вгору. «Оце, гадаю, була ядерна бомба», – сказала Айві. «Ми щойно завдали ядерного удару по Венесуелі?» Її очам знадобилося декілька хвилин, аби пристосуватися. І все б нічого, тільки їхнім мізкам також треба було пристосуватись до дечого. Коли світло пригасло, вони побачили, що грибоподібна хмара насправді висіла за межами Венесуели, за кілька миль від узбережжя, в морі. «Демонстрація, помітна в Каракусі», – запитала Діна. «Частково», – сказала Айві. «Але вчора було оголошено, що флот Венесуели в повному складі прямою до Куру відновити порядок. Ставлю на те, що їхнього флоту більше не існує. Дрібніші спалахи біля космопорту. Я сказала би, що це паливно-повітряні бомби. Вони завдають не менше ушкоджень, ніж ядерні, але не забруднюють злітного майданчика». Айві вивільнилася з обіймів Діни, і повернулася спиною до вікна. Тепер вони просто висіли в невагомості одна біля одної. Діна нарешті збагнула. і сказала, що корабель Кела вийшов на поверхню?» «Що ти щось знаєш? Ти гадаєш?» «Знаю», – видихнула Айві. Кей отримав наказ безпосередньо від J.B.F. Він запустив ядерну ракету. Крилаті ракети з паливно-повітряними боєголовками, мабуть, запускав також він. Люди вважали, що Діна Заві за останній рік дещо віддалилися але потім просто вирішили, що між ними виникли певні розбіжності. Проте не було сенсу розбиратися в тому, що там собі уявляли люди. Айві поступилася посадою хлопцеві Діни, і це ніяк не покращило ситуації. Втім, стосунки між ними ніколи не були поганими, радше складними. Айві завжди була відкрита до спілкування, але в цій ситуації ні про що було говорити. Через кілька хвилин вона знайшлася. «Гадаю, найфіговіше те, що саме так я його і запам'ятаю», – сказала Айві. А я ж намагалася зберегти про нього як найкращі спогади. Вона не плакала, але її голос – зрадницький тремтів. «Ти ж знаєш, що в нього нема вибору», – мовила Діна. «Ієрархія військового командування досі в силі». «Звісно, я це розумію», – відповіла Айві. «І розуміла досі. Тільки що я не цього хотіла». «Ми знали, що все похериться», – сказала Діна. І радіо запищало. «До речі, про похериться». «Це ще хто такий?» – запитала Айві. «Шон Пробст Мовила Діна. Він повертається. Айві ще якийсь час посиділа в майстерні, а Діна тим часом завзято вистукувала другу частину свого спонтанного звіту. Тим часом Південна Америка зникла з-перед їхніх очей, а довгі пасмуги чорного диму тяглися від вогнів руйновища блокади людського правосуддя, відкидаючи тіні на збрижену поверхню Атлантики. Над Куру знову засяяли яскраві іскри, тільки тепер це були жаркі вогнища реактивних двигунів, що їх здіймали в небеса. Колосальні вантажні ракети. Знову в ділі, сказала Айві. Треба, мабуть, перевірити свої графіки. Гадаєш, кел досі на поверхні? В межах досяжності? Навряд, сказала Айві Тоном, який ясно свідчив, що вона б, однак, не знала, що йому казати. Не думаю, що це стандартна практика пускати ракети і дивитися, що з того буде. Деякі аспекти культури хмарного ковчига для доктора Мойра Крев були менш прийнятними, ніж інші. Для неї на загал не здавалось нормальним життя в місці, де не було кав'ярень, у яких можна було поснідати після пробудження. Не було генделиків, де можна було зустрітися з друзями надвечір. Частково внаслідок перенаселеності, частково тому, що люди жили і працювали у три зміни, тож відсутнє було відчуття ранку чи вечора. Частково ж тому, що це місце на швидкоруч проєктували американці та росіяни, яким не було діла до важливості таких речей. Вона чимало говорила про це з Луїзою, яка все розуміла, і вони уклали щось на кшталт резолюції, які постановили щось із цим зробити після початку зливи, коли хмарний ковчег остаточно перетвориться на довгострокову рутину. Мойра марила тим, аби відкрити для цього свій власний заклад, можливо, в окремій шлюбці. Проте вона досі не розібралася з тим, як усе це мало працювати. Вона, звісно, знала, що має і важливіші обов'язки. Обов'язок продовжити існування людської раси та чимало інших лежали на її плечах. Їй не годилося цілоденно наливати еспресо і протирати шинквас. Вони поки що не могли вирощувати в космосі ні кави, ні ачменю, тож запас витратних матеріалів мав би дуже і дуже швидко закінчитись, а в їхній шлюбці оселилися б китайці. Та це все були мрії. А тим часом вони могли використовувати кімнатку-кав'ярню на фермі як дослідну базу для майбутньої справи. Прокидаючи щоранку о восьмій, вона йшла у кормовий відсік у Г2, спускалась переходом у трою Т3, заварювала собі горня гидотної перемороженої кави і запарювала тарілку не менш гидотної вівсянки, а тоді сідала за невеликий обідній столик. Нерідко до неї долучалися інші заспані працівники третьої зміни. Одним із них був Маркус Лойкер, переважно надто зайнятий, аби постійно сидіти і пити каву з людьми. Проте час від часу він викроював хвильку. Іноді приєднувався Конрад Барт як і Ріс Ейткен, а коли-неколи з'являлася Фьокла. З них усіх у Фьокли був найцікавіший для психолога випадок, і то не один. Просто кажучи, вона жила в іншому соціальному вимірі. Моїра Дубас Конрад Ріс і чимало інших представників основної популяції належали до людей, які могли час від часу випадково перетинатися на конференції ТІТ чи в Давосі, або ж з'являтися разом на зборах у різних наукових і аналітичних центрах. Але не Фьокла. Кар'єра однієї з небагатьох жінок у російській армії, олімпійського атлета, пілота-випробувача і, зрештою, космонавта, безперечно робили її достатньо цікавою, щоб отримати запрошення на конференцію на взірі стіду, проте їй далека від ідало англійська та певна незграбність у соціальній взаємодії незмінно викреслювали її зі списків запрошених. Поранення, яких вона зазнала, вибираючись із ушкодженого лука, зашивали непрофесіонали. На землі вона потрапила б прямісінько до рук пластичного хірурга, але на міксі залишалося хіба змиритися з наслідками. Мойран ранак шкодувала, що не володіє російською достатньо, щоб поговорити з фьоклою стосовно її зовнішнього вигляду та догляду за собою. Шрами на обличчі відсували її за межі канонів жіночої краси, і це враження тільки посилювалося її вибором і далі стригти з під нуль. Попри це, чи то пак незважаючи на це, вона була, прямо кажучи, гаряча штучка. Мойра не хотіла цього визнавати. Проте сексуальність є невід'ємною частиною людини, і безглуздо було вдавати, що її не існує. Сама Мойра була переважно гетеросексуальною. Ще молодшою, вона переспала з двома різними жінками у двох різних Кембриджах – в Англії та Масачусетсі. І з цим усе було чудово, вона ж ніяк про це не шкодувала. Але в обох випадках поринала у глибокі роздуми. Надто вже багато розмислів про гендер і квір-теорію передувало та йшло на за цими короткими епізодами пристрасті, то ці стосунки швидко зникли з її життя. Проте їй здавалося, попри всі намагання, не давати волю таким думкам, що Фьокла їй буде геть іншим партнером. Вона змушена була визнати це сама перед собою. Там була ціла історія, пов'язана з сексуальністю Фьокли, яка почалася через кілька тижнів після її порятунку, який заплутаний бразильський серіал «Любовний трикутник», якщо не чотирикутник, за участю і чоловіків, і жінок, який передавався з уст уста на міксі, але ця історія не належала до тих, які зацікавили Мойру. Цим був у тому, що через кілька місяців Фьокла почала відкрито спати з іншими жінками, збурюючи цим купу спроб аналізу ситуації, коментарів та просто драми. Аналізом переважно страждали гендер-теоретики, які вказували на той дещо незручний факт, що Фьокла була атлетом і виглядала мужиковато, навіть коли її примарафетали для Олімпіади, а про її сучасний вигляд і говорити не доводилося. Її камінгаут, хоча офіціально вона його ніколи і не робила, відтак мав потенціал перевернути стереотипи про жінок-атлетів. Коментували, звісно, мільйони ідіотів в інтернеті. А драма зринула у стосунках Фьокли з іншими росіянами, які сформували потужний блок на космічній станції. Драма, зрештою, приїлась і затихла, коли на хмарному ковчезі з'явилось куди більше людей різних національностей та з різними поглядами на сексуальність, та й усі поступово зосередились на глобальних проблемах. Проте після цього Фьокла засталась дивною, самотньою істотою, соціально віддаленою від усіх інших людей, із якими вона могла вільно спілкуватися. Політкоректна лівацька професура очікувала, що вона переживе серйозну трансформацію особистості та стане схожою на лівацьку професуру але її ставлення до порядку і дисципліни, яке і вписало її до числа скаутів, зоставалось незмінним, спричинивши, зокрема, до ситуації, коли вона схопила шона пробста в захват і запропонувала його задушити. Сидячи за столиком навпроти неї, попиваючи каву та коприсаючись у вівсянці, Мойра відсутньо подумала, чи знає Фьокла про те, що в інтернеті вона стала вже цілим жанром фан-порно, присвяченого її вигаданим, так чи інакше садомазахистським зносинам із шоном пробстом. Хай там як, а звичка фекли регулярно підсідати до Мойри за сніданком виглядала, якщо не як пряме запрошення, то принаймні як запланована багатоходівка. Занурена в отакі розмисли, Мойра зпершої не помітила, що ферма зненацька заповнилась людьми, які дивилися на монітор ситуативного орієнтування, що висів над тим кінцем столу, за яким снідали вони з феклою. Звідсіля дивитися було незручно тож їй довелося пересунутися у місце, з якого відкривався кращий вигляд. То був новинний канал, що транслював уривки знятого на телефон відео, яке змонтували, аби дати уявлення про загальну канву подій. На початку цього сюжету блокада людського правосуддя стояла на якорі у водах між пляжем та островом Диявола, який щойно займався рожевим у променях світанку. Наприкінці сюжету сонце світило на мішанину потрощених фюзеляжів та трупів, що виднілися в розривах димової завіси. Посередині ролика в морі мехтіли чорні сядки, лунало низьке гудіння та з'являлися фантастичні полум'яні бульбашки, що розросталися, вкриваючи величезні території, перш ніж зникнути в останньому спалаху, залишивши за собою румовище землі, яку наче потрощили відбійними молотками і випилили напалмом. Звідти відео перейкнулося на стерильну тривимірну нарізку ядерних субмарин та балістичних ракет а далі на конференц-зал Білого дому, де президентка виголошувала коротку заяву, перш ніж передати слово голові Об'єднаного комітету начальників штабів. Інші світові лідери били на сполох із даунінг стріт Кремля-Берліна. Усе це було вельми нудно і не спонукало дивитись на екран. Аж поки саме коли Мойра збиралася знову звернути увагу на свою вівсянку, щось на екрані привернуло її увагу, і вона побачила грибовидну хмару, що саме розквітала. «Я щось пропустила?» – запитала Мойра. «Це не схоже на удар метеорита». «Ядерний удар», – сказала Фьокла. Мойра глянула на неї. І Фьокла своєю чергою також. І хоча багато кому її погляд видавався холодним, але не Мойрі. Раптом Фьокла сором'язливо відвела очі. «Венесуела», – додала вона. «Флот нам більше не заважає. Ракети знову злітають». Вона знизала плечима. На ній була майка з короткими бретельками. Мойра не могла відвести погляду від її дельтовидних м'язів. Треба було припинити це. «На березі то були паливно-повітряні», – провадила Фьокла. «Надзвичайно руйнівні». Фьокла відкинулася у кріслі та невимушено обвела рукою на голів'я порожнього стільця, що стояв біля неї. «Яка ваша думка, докторе Крев?» «Будь ласка, називайте мене Мойрою». «Пробач, російська формальність». Фьокла була, мабуть, трохи потаємнішою, ніж здавалось. Вона припускала, що таку людину, як доктор Крев, могло злякати те, що просто зараз. Люди скидали ядерні бомби на інших людей. Хотіла пошвидше все розповісти, поки все було свіже. Розгублена у спогляданні того, як збудована рука Фьокли, Мой раздригнулась, коли на стілець біля неї впав повнотілий дебелий чоловік. Озирнувшись, вона побачила Маркуса Лойкера. Він поклав перед собою на стіл горнятку кави і на хвилину завис, втупившись у нього, явно зумисно уникаючи переводити погляд на екрани, на яких безкінечно повторювали, різні ракурси грибоподібних хмар та конференцзалів. Тоді повернувся і привітався з Морою, скупо кивнувши. А через мить із Фьоклою. Отак Мора уникла прикрої необхідності відповідати на питання Фьокли. На нього відповів Маркус, хоч ніхто його й не запитував. Я знаю, що в мене тут найделікатніше становище, тому що я носій німецької, а тому маю певний багаж. Ага, так. Усі все розуміють, і я сам розумію, чому це незручно, чому делікатно. Але «Ти знав, що це станеться?» – запитала його Мойра. «Ні, для мене це також виявилося цілковитою несподіванкою». Мойра кивнула. «Але якби мене запитали, як я до цього ставлюся, я це схвалив би», – сказав Маркус. ми все одно помирати», – сказала Фьокла, киваючи. І щойно тоді Мойру осяяло, що Маркус із Фьоклою вельми комфортно почуваються в товаристві одне одного. Це мало сенс. Маркуса ні на йоту не хвилювала сексуальність Фьокли. Навпаки, ситуацію значно спростило б загальне усвідомлення того, що вона вже зайнята. Він у минулому був військовим пілотом. Вона також. Звісно що чимало речей вони сприймали однаково. Якийсь час, упродовж першого року хмарного ковчега, Фюкла була таким собі вільнонайманим працівником. збоку могло видатись дещо дивним існування на космічній станції людини без конкретного завдання. Але й ніхто насправді не розраховував, що хтось із скаутів виживе. Тож їх посилали в космос не продумуючи жодних довготермінових завдань. Її розходження з росіянами, які перебрали на себе виконання всіх робіт у відкритому космосі, змусили її спробувати свої зусилля в численних інших завданнях. Вона досконало орієнтувалася в міксі, як і будь-хто інший. Проте вміла також керувати човником, одягати скафандр і займатися зварювальними роботами у відкритому космосі. Час її неприкаяних блукань наче добіг кінця, коли станцію очолив Маркус. А все ж Мойра і досі, хіба приблизно уявляла, чим докладно займається Фьокла. Проте зараз у неї виникло непозбувне відчуття, що та працює безпосередньо на Маркуса, що той довіряє їй якісь завдання. «Ім все одно помирати, так», – сказав інший голос. «А нам ні». То була Луїза. Вона зупинилася позаду Фьокла і жестами попросила дозволити сісти на стілець, який росіянка обіймала однією рукою. Фьокла не просто звільнила його, а підвелась і галантно відсунула назад, запрошуючи сідати. «Ми не помремо. Принаймні, я дуже на це сподіваюся», – провадила Луїза. «І всі ми бачили, що допіро сталося. Тепер це наша пам'ять. І не тільки це. Але за кілька годин ми вже прийматимемо передачі з куру, пожинатимемо плоди використання паливно-повітряної та ядерної зброї проти практично беззахисних людей. Тепер це в нашому ДНК». Вона блеснула очима на Мойру. «Якщо ви пробачите мені цей поетичний зворот, доктора Крев». Мойра ледь усміхнулася і кивнула. Маркус відповів. То ви з цим не згодні? Ні, сказала Луїза. Щиро кажучи, Маркусе, в мене за плечима вистачає тягарів. Я іспаномовна мулатка з Південної Америки. Я не один рік свого життя витратила, мотаючись на різних кораблях із біженцями. А ще я є єврейка. Оце тобі мій тягар Гарст? Ясно, сказав Маркус. Я не там унизу. Я не знаю, що вона раяли а вона добре знає, що нам нічого не відомо. То яка твоя позиція? Сухо противічливо поцікавився Маркус. У нас нема законів, нема прав, нема Конституції, нема ні законодавства, ні поліції. Маркус і Фюкла перезернулись понад столом. Це не був переляканий, чи винуватий погляд. Але цей погляд був вельми прикметний. Озе в процесі, сказав Маркус. Він не пожартував. З моменту підписання угоди Крейтер-Лейк, величезна команда високочолих учених-правників невпинно працювала над цим у Гаазі, а один із цієї команди зараз був резидентом на борту. Знаю, що в процесі відповіла Луїза. А тому мені видається дуже важливим, аби такі звірства, які ми зараз бачимо на екрані, не впливали на цей процес. Це не можна вважати нормальним прецедентом. Маркос і Фьокла, які досі дивились одне на одного, здається, обопільно вирішили промовчати. Телефон Мойри завібрував. Вона глянула на дисплей і побачила, що через 15 хвилин у неї є призначена зустріч. Вона перепросила інших учасників того, що стало надзвичайно дивною бесідою за горнятком кави. Ну, можливо, ця бесіда вилікувала її від деяких сентиментальних ідей. Вона ввійшла до приміщення в надії якось відтворити можливість поснідати в якомусь загубленому у безіменному провулочку європейському кафе. А натомість півгодини дивилась відеозведення з ядерної війни і масового спалення протестувальників та потрапила в центр серйозної етичної дискусії, до якої домішувалась несподівано гостра сексуальна напруга між нею та феклою. Як і в деяких інших людей на борту хмарного ковчега, у неї не було сексу ще з момента прибуття на борт. Чимало людей, над думками котрих не тяжіло існування приречених чоловіків, дружин та наречених унизу, познаходили для себе вихід із цієї ситуації. Але багато хто не зміг переступити через себе. Так не могло тривати. Існувало кілька відокремлених капсул для подружніх візитів. А також усі знали про тихі закутки на всій території ковчега, де цим спокійно можна було займатися. У Моїри на землі нікого не було. Її не доймала навіть відсутність будь-кого на горі, і то суто через те, що менш сексуального місця годі собі уявити. Але потреби йшли за нею навздогін. Одним із пунктів її довготривалого плану була розробка загальної політики стосовно вагітності на борту хмарного ковчега. Оскільки вагітні люди фундаментально і не відрізнялись від невагітних, питання насправді зводилось до того, як опікуватися дітьми. Ковструктори, звісно, припускали, що цей процес буде цілком упорядкований, кожна вагітність передбачатиме попередній намір, а ембріони будуть заморожуватися для пізнішої імплантації, коли умови будуть годящими для народження дітей. Провівши на борту ось уже майже рік, Мойра в цьому щиро сумнівалася. Ковструктори, які, здавалося, вельми недооцінювали культурних розбіжностей між основною популяцією та човниками. Ще кілька місяців тому всі називали їх човнярами а в офіційному спілкуванні ця назва залишалася й донині. Тоді хтось зронив слово «човники», і це слово інтернет-вірусом розлетілося планетою за якихось 24 години, ставши універсальним. Кілька надто чутливих арканзасських істориків заперечували, проте на загальному тлі їхні протести згустались непочутими. Човники були просто дітьми, а ще напрочуд мало перетиналася із опоп. Шлюбки, в яких вони жили, не могли змінювати своєї позиції, в ланцюжку Рою. Перейти з однієї шлюпки до іншої було практично неможливо. То була б ціла епічна подорож у скафандрі, яка вимагала неабияких фокусів із галузі орбітальної механіки. Невеликі космольоти, у народі прозвані маршрутками, могли перевозити людей у межах ковчега, але їх було вельми небагато, а кваліфікованих пілотів іще менше. Прислухавшись до пропозиції Луїзи, Маркус спробував розхитати човен, тобто організувати діяльність таким чином, Аби у будь-який час приблизно 10% від усіх човників жили і працювали на борту Міксі. Проте більшість часу люди все одно проводили в окремих шлюпках, або ж на тріадах та гептадах, підтримуючи зв'язок із основною популяцією через відеозв'язок, Skype, соцмережі з Facebook та за допомогою інших технологій, перейнятих у спадок від земного світу. Мойра би здивувалася, дізнавшись, що жодна з дівчат на борту ковчега досі не вагітна. Тільки ніхто поки що не підходив до неї з проханням заморозити ембріон. І будь-яка нормальна людина, яка би пішла за Мойрою до звізди і далі вниз у холодні склади, зрозуміла б причину цього. У цьому місті не було геть нічого здатного розважити і підбадьорити людей, які б захотіли завести сім'ю. Модуль був до сміху клінічно-індустріальним. А саме з цих причин вона сподівалася, що складовий модуль вразить новоприбулих, які з'явилися точно за розкладом. Вони прибули кілька годин тому в пасажирській капсулі, запущені із мису Канаверл. Саме враз, абеліки віднодоти почали діяти, а самі новачки трохи здружилися. То був невеличкий гурток філіппінців. Учений, який розробляв генно-модифіковані сорти рису, соціологиня, яка працювала з філіппінськими моряками, які ціле життя провели на вантажних кораблях, її найпевніше судилося контактувати з Луїзою. Та пара човників, які, судячи з вигляду, належали до етнічних груп що різнилися між собою настільки ж сильно, наскільки ісландці різняться від сицилійців. В одного з них у руках був незмінний у таких ситуаціях міні-холодильник. Як Мойра чудово знала, а такі передачі вона приймала щонайменше раз на день, усередині були сперма, яйцеклітини і ембріони, зібрані з донорів, які походили з тієї ж країни, що й посланці, у цьому випадку з Філіппін. Вона церемонно прийняла холодильник, немов японець, котрий бере візитівку бізнес-партнера, а тоді відкинула кришку для огляду. На дні досі біліло кілька шматочків сухого льоду. Добре. Пробірки спали завдовжки були вставлені у шестикутний тримач. Вона перевірила деякі з них інфрачервоним термометром і засвідчила, що жоден із них не розтанув. Тоді, одягнувши бавовняні рукавички для захисту шкіри від холоду, вона дістала деякі з них із контейнера і перевірила, чи вони започатані, марковані та закодовані відповідно до процедур описаних у третьому технічному додатку до угоди Крейтер-Лей, том 3, частина 4, параграф 11. Оце збігалося. Від доктора Мігеля Андради генетика вона іншого й не чекала. А ще вона гадала, що доктор Андрада підозрює, може, і не свідомо, що, бодай, один із цих зразків зможе розвинутись у повноцінну життєву форму, хіба коли рак на горі свисне. Але поки що таке не обговорювалось. Заради всіх інших Мойра виголосила невелику завчену промову, намагаючись надати їй певного флеру спонтанності, дякуючи їм і забігаючи ще далі усему народу Філіппін за те, що довірили їй та хмарному ковчегу ці дорогоцінні речі та змалювавши, проте без жодних обіцянок, майбутнє, в якому людство, наче з яйця райця, вийде із кожної з цих пластикових пробірок. Очікувалося, що ці люди, потрапивши в шлюбки, негайно повідомлять про це своїх друзів та рідних. Викладена такими словами обіцянка мала утримати земне населення в рамках навіть перед кінцем світу. Якщо план провалиться, як це сталося з Венесуелою, то JBF все ще має ядерні бомби. «Можна глянути, як це все працює», – запитав доктор Андрада, коли решта його делегації розійшлась у своїх справах. Зараз їх було всього двоє. Вони висіли в довгому і вузькому стикувальному модулі, що виходив у бік на Під ними містився запечатаний шлюз із цифровим терміналом. Більшість міксі була відкритою для всіх, хто хотів нею поблукати. Гопоти у них не водилося. Проте Гайл, генофонд людства, мав квазі статус і утримувався під цифровим аналогом семи замків. Доктор Андрада був маленьким вертким чоловічком із виразними вилицями. Як і деякі інші, морені, знайомі, агрогенетики, у нього була груба майже зароговіла шкіра обличчя. Наслідок постійного перебування на експериментальних ділянках та роботи зі справжньою землею. Якби не чудові окуляри на переніссі, він нагадував би якогось фермера з Південно-Східної Азії. Проте доктор Андрада здобув PHD Каліфорнійського університету в Дейвісі та виходив на фінішну пряму до Нобелівської премії, коли у справу втрутився агент. «Звісно», – сказала Мойра, – «раз уже ми збираємося вирощувати не тільки людей, я й сама хотіла б із вами поговорити». «Так, нам треба про це поговорити», – погодився доктор Андрада. Вона спустилася вниз, виконавши напівсальто, щоб дотягтися до клавіатури, та натисла кнопку, яка вмикала сканер сітківки. Через кілька секунд пристрій погодився, що перед ним таки доктор Мойра Крев, і він шлюз. Схопившись за скобу на стіні, вона відчинила шлюз і проплила крізь отвір до пришвартованого далі модуля. Усередині для них із доктором Андрадою ледве вистачало місця. Автоматично засяяли світлодіоди. На стіні висів простий нейлонний пасок, до якого кріпилося кілька дрібних приладів. Мойра взяла цей пасок і повісила собі на пояс. Вони ввійшли крізь шлюз у зеніті модуля. З обох бортів були пройми, започатані круглими пластиковими щитами, і з середини цих щитів виступали ручки. Ближчим до Мойри був щит із лівого боку, тож вона взялася за ручку, стиснула, щоб вивільнити засув, і штовхнула від себе. Доктор Андрада здригнувся від прохолодного повітря, яке струмувало із простору доти закритого щитом. Вони дивилися в довгу пряму трубу завдовжки в 10 метрів, достатньо простору для однієї людини, яка мала там працювати, або ж для двох розминутися, хоча їм і довелося би тертись одне об одного. Стіни були щільно поорані дрібнішими шлюзами, завширшки розгорнуту людську долоню, а на кожному з цих шлюзів кріпилася своя невеличка ручка. Сотні їх. Ближче до входу на цих шлюзах були чітко надруковані маркування і штрих-коди. Далі шлюзи порожніли. Біля кожного зі шлюзів сяяв синій діод. То було єдине освітлення відсіку. «Ви хотіли б якось сонувати їх?» – запитала Мойра. «Якщо не замерзну до смерті?» – відповів доктор Андрада. «У космосі холодно», – сказала Мойра. «Саме на це ми покладаємось». Вона дала йому хвильку на те, щоб одягнути павовняні рукавички, тоді відчинила холодильник і притримала кришку. Він дістав невеличкий штатив, у якому були пробірки. Моря читала штрих-код за допомогою невеликого сканера, що кріпився до її пояса. Доктор Андрада заплив до тісного складського модуля і почав просуватись углиб, незграбно натискаючи на стіни, як те роблять усі люди, які вперше потрапляють в умови нульової гравітації. «Ваша перша немаркована», – сказала Мойре. «Залиште двері відчиненими, будь ласка». Доктор Андрада закашлявся, коли його горло спазмувало від холодного повітря. Він відчинив один із менших шлюзів, та засунув штатив до середини. Тим часом Мойра за допомогою портативного принтера видруковала наліпку, яка ідентифікувала зразки англійською, філіппінською та за допомогою штрих-коду. Коли ж доктор Андрада повернувся до центрального модуля, вона прослизнула у відкритий шлюз, засвідчила, що штатив зі зразками надійно зафіксовано в круглій заглибині, тоді зачинила внутрішній шлюз та заклеїла шов наліпкою. На шлюзі було надруковано унікальний ідентифікаційний номер та штрих-код, який стверджував те, що ж допіру підтвердила і двічі перевірила вона сама. Діод біля шлюзу загорівся червоним, свістуючи про надто високу температуру. Поки Мойра ще раз перевіряла свою роботу, лампочка засяяла жовтим, а це означало, що досередини просочується холод. Закінчивши роботу, вона знову зайшла у відповідне меню свого планшета і засвідчила, що лампочка стала синюю. Вона знову перейшла у стикувальний модуль, хопила круглий щит і посунула його до проходу в холодне сховище. «Тепер ви знаєте, до чого це», – сказала вона. «Термоізоляція». І закріпила щит на його звичному місці. «Я можу відкрити інший», – запропонувала вона. «Але там ви побачите те саме». Все одно дякую», – сказав доктор Андрада. «Я ніколи ще так не мерз». Вони пішли вгору, до звізди, а звідти вирушили вперед до комплексу модулів, у яких розміщувалась більшість обладнання генних інженерів. Власне, там не було нічого, крім коробок. З таким же успіхом можна було піти в один із стероїдів, але Мойра з досвіду знала, що часті переходи між невагомістю та симульованою гравітацією не йдуть на користь новоприбулим. Крізь свої високоякісні окуляри доктор Андрада кинув на нього погляд, який можна було розцінити як вічливий скептицизм. І не дарма. Вона вирішила випередити те, що крутилося у нього в голові. «Пробачте мені певну церемонність», – сказала Мойра. Я вже рік роблю одне і те саме, раз чи двічі на день. Я тепер більше жирця, ніж учена. А ви, звісно, напишете про це у своєму блозі. Захочете розповісти людям там, унизу, що ви, власноруч, привезли ці зразки і зманіли до холодного складового модуля на міксі? Так, я це розумію. І зроблю. Він зробив паузу, повідомляючи про зміну теми. Цей відсік не те, щоб децентралізований. Мора кивнула. Якщо через 10 хвилин цей відсік влучить камінь, всі наші запаси будуть знищені. Так, оце-то мене й турбує. Мене також. Усе зводиться до статистики і математики. Поки що космічного каміння тут не надто багато, а за потреби його нескладно уникнути. Коли ми тримаємо всі яйця в одному кошику і сперму, додав доктор Андрада, закінчивши найбородатіший в особистому просторі Мойре-Жарт, то це насправді безпечніше, принаймні, впродовж кількох наступних тижнів, аніж намагатися розподілити їх по всіх наявних у нас шлюбках. Проте у нас є план доктора Андрада. розподілити їх таким чином. І він буде задіяний, щойно РФБ сягне певної позначки. Він кивнув. Будь ласка, називайте мене Мігель. Мігелю, а мене Мойрою, якщо ваша ласка. Так, отже ви знаєте, чому я вирішив сюди прилетіти. Ви знайшли спосіб підвищити рівень фотосинтезування рису шляхом пересадки генім від Маїсу. Грінпіс розгормив вашу дослідницьку лабораторію на Філіппінах, але ви все одно підтримали проект на плаву в Сінгапурі. Невдовзі після нуля ви почали розробку сортів рису, пристосованих для вирощування на гідропоніці в умовах нульового тяжіння. Ко-рис, сказав Мігель, закочуючи очі. Термін скорочення від космічного рису вів в обіг репортер ентузіаст зі «Стрейс Таймс», що звідтоді став неминучим штампом у заголовках таблоїдів та інтернет-тредах. Мойро, ви розумієте, що він не зможе рости без бодай найлегшої симульованої гравітації? Потрібні верх і низ, аби розвинулась корнева система. Це складніша рослина, ніж хлорела, який все одно. О, нам усім довго-довго доведеться харчуватися хлорелою, сказала Мойра. Курис виросте потім, коли у нас з'явиться більше обертальних конструкцій, у яких нам вдасться симулювати гравітацію. А тоді, Мігелю, тоді. Що тоді? Запитав Мігель. Коброварня. Коброварня? Космічна броварня, відповіла Мойра. Не ячмін, звісно але й з рису пиво можна зварити на раз-два. «Лязь!» Лясь! сказав Маркус. Довелося сказати, бо зробити цього він не міг. Традиційно борець повідомляв своєму спаринг партнеру що потрапив у незрушний захват, ляскаючи його по руках, плечах, ногах, чи по будь-чому, до чого міг дотягтися. Але Маркус не міг дотягтися ні до чого. Фьокла тримала його за обидві руки. Відпустили його за яких кілька секунд до того, як вони врізалися в оббиту пості у стіну цирку, великого порожнього модуля, призначеного для вправ, і обоє виставили руки, аби пом'якшити удар. Із дальнього закутку цирку за ними спостерігали Джуну Еда, інженер на ім'я Том Ван Метер, Болор Ерден та В'ячеслав Дубський. Усі троє мовчали. Болор Ерден, охоплена щирим ентузіазмом, дозволила собі тричі плеснути в долоні, а тоді враз спинилася, збагнувши, що ніхто не планує приєднуватися. Добре, сказав В'ячеслав. Побачив, повірив. У невагомості можна займатися самбо. Він блимнув очима на інших. А ще джеуджи вільною боротьбою і бйохом, судячи з усього. Звісно ж, тут нема китків, нема такого важливого на землі перенесення ваги, додав Маркус. Джун кивнув. Це тільки напівстиль, схоже на партер, тільки що в невагомості. Тон Ванметтер, який був борцем у коледжі, поки здобув інженерний диплом вайові, повернувся обличчям до постяної стіни. А тоді спробував її вдарити. Незважаючи на неабиякі розміри та силу, кулак вдарився слабко, а сам Том полетів на протилежний кінець модуля. «Так, ми також з цим експериментували», – сказав Маркус. «Битися тут нелегко. Перш ніж ударитися у протилежну стіну, Том виставив обидві руки та вперся ними в мат, аби загасити імпульс». «У Тероїді або боло, всі звичні нам закони працюватимуть», – сказав він. «Але маєш рацію. Бойові мистецтва в умовах невагомості – це новий фронтир «Коли опиняєшся в захваті, – сказала Фьокла, – різниця стає несуттєвою. На гмарному ковчегу є 12 тейзерів, – сказав Маркус. Я про них не просив. Вони вже були, коли я приїхав. Ніхто про них не знає. Тим паче, що мені не надто зручно відосвідомлення, що тут є люди з ручною зброєю, хай навіть це просто тейзери, поки всі інші люди не озброєні. І все ж, нас тут дві тисячі, нехай приблизно. Нема на землі містечка з таким населенням, у якому не було б поліції. Будуть злочини. Суперечки. «А що про поліцію каже Конституція?» – запитала болор ерден «Я її не читала». Усі інші засміялись, оцінивши жарт. «Бо ніхто не читав цієї срані. Вона ж отаказав завтовшки, якщо надрукувати», – сказав Маркус, розводячи великий та вказівний пальці на два дюйми. Цілий комітет їй писав, як і слід було сподіватися. «Внесу ясність, Маркусе», – сказав Джун. «Ти ж не пропонуєш...» «Ні, Джуне. Я не кажу, що ми її ігноруватимемо. «Повір мені, я щодня гаркаюся з цими хлопцями, прошу її спростити, дати нам версію, як ви це називаєте, для чайників», – перебив Том. «Так, перш за все, на землі буде чайник. Простенький посібник із користування. Але десь там поліція таки згадується». Я переглядав текст. «Поперевах у нас не буде цивільної поліції, жодних професіоналів. Я переглядав і ваші особові справи. Я знаю, що ви всі вправні в різних видах боротьби». Боротьба – єдина форма організованого насильства, насправді застосована на борту космічної станції, у якій немає ніяких божевільних елементів. «Як щодо кейків? запитав Том. «Я знав, що ти це запитаєш, бо у твоєму CV згадується володіння боротьбою екскріма», – сказав Маркус, цілком резонно. «Проте маю одне запитання. Так, ти бачиш тут кийки?» «Можливо, ми виростемо дерева», – припустила Бо. «На це знадобиться деякий час». Відповів Маркус. А я прошу вас про значно простіші речі. Щодня проводити трохи часу в цьому модулі, вправляючись у боротьбі. Це може знадобитися. Доба спав настільки погано, що й не був певен, чи спав узагалі. А от годинник казав, що вже дріб 15. Коли він залазив до спальника, циферблат повідомляв, що зараз дріб 9. Мабуть, він таки закуняв на деякий час. Невідомо лише коли. Його нічна відеоконференція за милю Пішла не дуже добре. Вона пішла паскудно. Вони не підвищували голосів, но довели одне одного до сліз. Тільки, що спершу обговорювали те, що допіру трапилось на куру, а після цього їх роз'єднало. Те саме він запримітив у розмові з Генрі. Йому все менше було, що сказати одне одному. Страшно, але така була правда. Його родина влаштувалася на зустрічі із творцем через 3-4 тижні. Уряд роздавав безкоштовні пігулки для евтаназії усім охочим. Тисячі людей вже проковтнули свої, а морги повнилися тілами. Екскаватори копали величезні колективні могили. Добав тим часом готувався, прямо, щиро кажучи, до найбільшої пригоди в житті. На певному рівні йому хотілося, щоб усі вони вже померли. Він вимовив ці, начебто, невимовні слова перед Луїзою кілька днів тому, а вона кивнула. «Постійно трапляється, – сказала вона, – з опікунами пацієнтів на критичній стадії Альцгеймера і так далі. А разом із цими думками приходять колосальні сором і провина. Але ж Амелія не хвора Альцгеймером. Вона – неважливо. Тобі погано вже від того, що ти бачиш її та говориш із нею. І твій мозок несвідомо прагне усунути те, що робить тобі погано. Найпростіша на світі реакція. Це ж не означає, що ти погана людина. І не означає, що ти повинен піддатися цьому почуттю. І від цих думок він іще більше вертівся в ліжку. Якщо тільки цим словом можна притомно описати Неможливість заснути в широкому спальному мішку в умовах нульового тяжіння, борючись із поставленим собі самому запитанням «коли?». Передбачення на день 720 плюс-мінус кілька виглядали дуже гарно у день 360-й. Але ось уже день 700-й добігав кінця, і це плюс-мінус неабияк його турбувало. Пізніше він звузив вибірку до плюс-мінус три дні, але зробив це у відповідь на політичний тиск. Це не був суто науковий хід. А в світі науковців це взагалі означало дещо інше. Міряне розуміло це як точно між 717 та 723. Натомість науковці сказали, що якщо повторити експеримент із підривання місяця багато-багато разів, щоразу відстеживши, коли трапляється біле небо у кожному окремо взятому випадку, то ці показники природно опинилися б у межах кривої нормального розподілу, а з них приблизно дві третини потрапили б у вказаний проміжок. Це означало, що решта випадків будуть за межами. Усерединого показника, а деякі опиняться суттєво за його межами. Цілком імовірно навіть, що все трапиться вже завтра. Трапляється зараз, поки доба спить у своєму сраному мішку. Тож, коли Діна розбудила його у дріб 15-й, він на неї не злився. Радше відчував полегшення. І вічливості він не сказав їй те, про що думав, але вона виглядала припаскудно. Не тому, що надмірно дала волю емоціям або що. Просто виснажена і розбита. Ти знаєш про Гвіану? Запитали його через плече, запливаючи до шахтарського містечка. Так, добре. Вона більше не сказала нічого, аж поки вони не опинилися в її майстерні. Куди б Дубас не глянув, він натикався на залишки старих систем комунікації. Безліч аркушів паперу, приклеєних до всіх можливих поверхонь, затуплені олівці, що літали в невагомості. Окремі сторінки посібника працівника із блоками закреслених літер. Я мусила сказати, що нові вимкнутися, зізналась вона. Я виснажена не можу більше. Маю поспати. Ця фігня дуже важка. Треба бути дуже точним. А ще відбувати код, аби Шон міг його записати, це ніби повільно ходити. Повільно ходити? Ну, знаєш, сказала Діна, будь-хто може ходити з нормальною швидкістю. Це легко. Але знаєш, коли доводиться ходити півсили, ніби супроводячи когось, кому важко пересуватися. Це виснажує. Ясно. Коли я почала ухилятись від відповіді, він змінив тему. До того моменту все зводилося до привіта як справи, скільки там людей на ковчезі. Але коли я заговорила про дефіцит часу, він заговорив про аналіз чутливості. Дубас засміявся. Ого, сказала Діна, зацікавлено дивлячись на нього. Не та реакція, яку я чекала. Я нині вночі не одну годину про це думав, сказав Дубас. То ти знаєш, що він має на увазі? Я просто тупий бевст, тому довелося його запитати. Я припускаю, що його цікавить, наскільки ми певні того, що все трапиться у день, 720. -й. І наскільки нестабільна сама система. Так якраз це його і цікавить. Що ближче ми додати, то більше це схоже на критично перегрітий ядерний реактор. Чи, ну, я вловила метафору, перебила Діна. Будь-що настільки нестабільне, може вивести з ладу найменша перешкода в системі, речі яких ми за промовченням не можемо передбачити. Скоро там усе сягне точки, скоро там усе сягне точки, коли глянеш на нього не так, і все розвалиться до дітькової мами. «Ми тільки що не знаємо, який камінець зрушить лавину». Діна кілька секунд це обміркувала, відтак перевела погляд на радіо. «Шон знає». «Я, мабуть, тебе не розчув», – мовив Дубас, нарешті підібравши правильні слова після тривалої паузи. «Куля номер вісім», – сказала вона. «Так його Шон називає. Камінь, про який ми не знаємо. І його наближення не бачимо. Камінь надто темний і надто далекий». «Діно, я збентежений». Ми тут зараз говоримо про гіпотетичний астероїд чи… Ні, цілком конкретний. Цілком справжній. Слухай, Дубасе, ти ж знаєш, що Арджуна Expeditions не рік і не два запускала кубсати? Ми маємо в небі сотні очей. Вони дрейфують та фотографують навколоземні астероїди, каталогізують їх, записують їхні орбітальні параметри з максимальною доступною нині точністю. Що неочевидно також, цілу ніч не спав, думаючи про те саме, що йти. Думав про колосальну нестабільність хмарих уламків про її чутливість до найменших збурень. І от його і осяяло. Чому б не проглянути таємної бази даних Арджуни в пошуках астероїдів, перевірити, чи не буде значних агентів, які проходитимуть крізь скупчення уламків місяця за наступні кілька тижнів, коли становище у хмарі висітиме на волосині? У нього там є база даних? Так, але не це важливо. Це ж просто таблиця. То він просто відкрив таблицю і проаналізував дані. Так. Дубасе, послухай, я сама збираю цю інформацію з випадкових натяків. Ти бачив, який тут паскудний зв'язок? Ясно. Але я гадаю, що він проаналізував усі дані та знайшов астероїд, який назвав вісімкою. Припускається астероїд з низьким Альбедо. Чорний, як і всі вісімки, сказав Дубас. Я нічого не знаю про його розміри чи орбітальні параметри, нічогісінько. Але Шон гадає, що він пройде через середину хмари десь за шість годин. Шість годин? І що в нього достатньо кінетичної енергії, аби бути цікавим. Дубас подумав про Амелію, про всі ті емоції, що раніше не давали йому заснути. Які варто було очікувати, зараз його почування змінились на протилежні. Зараз він боявся, що і вона, і Генрі, і Геспер, і Гедлі загинуть. Діна хибно зрозуміла його вираз обличчя, припустивши, що він здійснює якісь астрономічні підрахунки. Я піду посплю у ті шість годин, сказала вона. Добра ніч. Добра ніч, Діно, сказав Дубас. Була близько дріб 16 час перезмінки, відповідник 4-ї години по обіді для працівників третьої зміни. Тож Маркос неухильно наближався до того, що для будь-якого нормального землянина вважалось робочим днем. Звісно ж, як і всі на хмарному ковчезі, він проводив за роботою увесь свій час. Навіть його відпочинок, як то бойові мистецтва, які він практикував у цирку, мав певну вищу мету. Тож пообідня перезмінка та кінець цього робочого дня були суто формальним ритуалом. Незважаючи на це, він зазвичай відводив цю частину своєї зміни для того, що колись називалось паперовою роботою. І в рамках цього у його невеличкому приватному офісі в цистерні зараз стояв єдиний юрист у космосі – Сальваторе Годянь. Син китайця із Сінгапуру і італійської графіні, батьки котрої перебралися в ту частину Азії, рятуючись від податків, він вчився у школах для британської діаспори, вступив у Берклі, через півтора року кинув університет, та долучився до технічного стартапу. Прогорів, трохи поблукав іншими стартапами, нарешті трохи заробив, зацікавився юриспруденцією, дав на лапу за вступ до юридичного коледжу, хоч і не мав диплома бакалавра. 15 років працював в офісах однієї престижної юридичної компанії в Лос-Анджелесі, Сингапурі, Сіднеї, Пекіні, Лондоні та Дубаї. Успішно не став партнером, звільнився, об'їхав Китай на велосипеді, Переїхав до Сан-Франциско і став головним юрисконсультантом однієї торгової компанії, що займалася цифровою валютою. У вільний час підпрацьовуючи волонтером в одній неприбутковій організації із захисту цифрових прав та їздив у пустелю на запуски саморобних ракет у верхні шари атмосфери. Саль, як всі його називали, був одним із перших, кого призначили працювати над конституцією хмарного ковчега. Тож він провів добрих півтора року в Газі, перш ніж його. Як-то кажуть, висмикнули і запустили в космос. Йому було 47, але при поганому освітленні він виглядав на всі 30. Намагаючись змиритися з життєвим побутом в умовах невагомості та поступаючись перед неминучим облесінням, він уподобав собі коротку стрижку. Це був найлегший спосіб дати раду з волоссям у космосі. Стриглись вони машинкою, що поєднувала функціонал стандартного електричного тримера та промислового доводилось самотужки а весь процес займав близько 30 секунд, якщо ви, звісно, не були вельми вибагливим. Інструкція передбачала використання знешумників. У мирні часи Сал плекав пишну шевелюру довгого чорного хвилястого волосся, вдовений мисок, на якому видавав його італійський спадок. Але з короткою стрижкою він виглядав на чистокровного китайця. Він володів всіма мовами і, зпоміж усіх живих людей, був найближчим до того, аби знати всю Конституцію Хмарного Ковчега, чи то КХМ, як він її називав, на пам'ять. І якщо Маркус мав йому щось сказати із цього приводу, а він мав що сказати, то невдовзі Солу належало поєднати в собі функції міністра юстиції, генерального прокурора, мирового судді та головного судді Верховного суду. Сал засміявся. У нього були прекрасні зуби. Ти ж розумієш, що ці ролі абсолютно не поєднувані. Вони ж створені як противага одна одної. Можеш призначити на різні посади інших людей. Сале, ти ж розумієш, кому належить рятувати потопельників? Треба й щогось починати. Давай змоделюємо ситуацію, сказав Сал. Чоловік із Верхньої Харляндії гвалтує жінку з Андори. І це трапляється в місті, де немає камер. Таких місць небагато, зауважив Маркус. Добре, домовились. Це трапляється в шлюбці. Принаймні, так заявляє жертва. Вона йде в лазарет, де медики шукають відповідні докази. У нас є відповідні інструменти? запитав Маркус Звідки я знаю, відповів Сал. Але варто б їх мати. Менше з тим, з огляду на це, у деяких країнах суддя може видати ордер, який дозволяє поліції проглянути записи з камер відеоспостереження, що розташовані всі шлюбці. Тому що в деяких країнах, Маркусе, люди мають право на особистий простір. І просто так за ними підглядати не можна. А що тут? Дивовижно, що ти цього не знаєш, але я тобі нагадаю, що КХМ визнає за мешканцями певні права які проте можуть бути скасовані чи обмежені на час побутування спрощення адміністративних процедур та структур. Сапс, сказав Маркус. Так, про це я чув. Це ефемізм для військового стану. Сал поглянув на нього скрушно і водночас наче замилувано. Можна тебе попросити не думати про це в такому ключі? Чи, принаймні, ніколи не вимовляти це вголос. А все ж, значно кращою аналогією буде влада, що зосереджується в руках капітана у відкритому морі. Капітан може, скажімо, укладати шлюб чи віддавати наказ про утримання під вартою, коли корабель у відкритому морі, те, що йому не дозволено робити на такому такі кораблі, стоячи у доках Мангеттена. Слухай, я не маю часу розігрувати цілий процес у справі гіпотетичного звинувачення у зґвалтуванні, сказав Маркос, позираючи на свій наручний годинник, звісно, швейцарський, виготовлений особисто для нього, знаною женевською компанією, такий собі спадок, спроба сказати, колись ми жили. І гляньте, які дивовижні речі вміли виготовляти. Я хочу поговорити про дещо зовсім базове, фундаментальне. А саме що робить мене авторитетом? Якщо мене замінить Айвічі чи Ульріка? Що зробить авторитетними їх? Сал не надто розумів, до чого той хилить. Тут мається на увазі, коли у відповідь прозвучало нерозбірливе мекання, Сал спробував іще раз. Авторитет може означати багато різних речей Маркусе. Я зараз не говорю про моральний авторитет, лідерські здібності чи тому подібне. Я не говорю про теоретичну відданість пересічних човників так званому капітану корабля. Я запитую, що станеться, якщо ми вирішимо заарештувати гвалтівника в Верхній то хтою відповідь почне відбиватися, а друзі вирішать його підтримати. Сал зі свого боку розглядав цю балачку як цікаву розминку з теорії права. Він посерйознішов. Ти говориш про владу, що вона насправді означає, і чим насправді є. Так. Старе, як світ питання. Фараон, середньовічний король, мер Нью-Йорка, всі вони свого часу ставили собі це питання. «Так», – знову сказав Маркус. «Ось ти наказуєш, яка гарантія того, що наказ буде виконано? Наріжна проблема влади. Я воль раднику. За звичайних умов я заговорив би про моральний авторитет, відданість і таке інше. Але з цим ти вже розібрався. Як-то кажуть, коли припече? Традиційна відповідь така. Король має свою варту, мер має начальника поліції». Військовий командир, військової поліції чи що там у вас. І ці органи можуть фізично стримувати інших. Оце справді фундація влади кожного лідера. Дивись, як заговорив. А що є у мене згідно з КХМ? Розумієш, сказав Сул, що частіше ти просиш такі органи про фізичне стримування, то менше влади ти насправді маєш. Це наче визнання невдачі. Сале, скільки часу ти вже тут? Дві сотні щимось Скільки годин ми з тобою говорили про КХМ? Гадки не маю, може, годин зо сто за весь час. А з цієї сотні годин, скільки часу ми обговорюємо, це конкретне питання. Сал глянув на свій годинник. Може, хвилин п'ятнадцять. Отож, виходячи з такого співвідношення часу, сказав Маркус, можливо, ти помітив, що це питання у загальній схемі речей для мене аж ніяк не настільки важливе. А все ж важливе, Сале, коли настане час і мені доведеться заарештувати кримінального злочинця, якого захищають його товариші, я мушу мати на нього відповідь. «Я маю знати, що мені робити. Я маю бути готовим. Я завжди маю бути готовим. Саме тому я тут». Хтось постукав у двері Маркосового офісу, що було доволі незвично. Маркос проігнорував це. «В умовах САПС ти можеш делегувати окремих людей для виконання твоїх рішень і застосуванням допустимого рівня фізичного впливу. Щойно дія САПС закінчується, і як скоро це, на твою думку, станеться». Тон Маркоса передбачав, що у нього із цього приводу є власна думка. Якщо нам узагалі пощастить вижити, через роки, сказав Сал. Тому в цій дискусії ми обмежимось лише бесідою про Сапс, сказав Маркос і одразу гаркнув на двері. Хвилинку. Тоді знову до сала. Допустими рівень фізичного впливу, що це означає, хто вирішує. Ну, сказав Сал, якщо я буду міністром юстиції, генеральним прокурором, мировим суддею і головним суддею Верховного суду, то, мабуть, я. У когось влучають шокеру. Його серце зупиняється, він помирає. Це допустимо? Ісусе Христе Маркусе, що в тебе вселилося? Моделюю, відповів Маркус. Пробую підготуватися. І тобі раджу. Не з гіпотетичними зґвалтуваннями, а з тим, що може статися зовсім скоро. Він не відводив погляду від сала, аж поки той не кивнув у відповідь. Тоді повернувся до дверей. Можна, заходьте. Двері були земним терміном для того, що на борту космічного корабля називалося шлюзом. На борту розробили негласний пакт. Згідно з яким, у тих частинах міксі, де була симульована гравітація, це називали дверима. У відсіках із невагомістю двері залишалися шлюзом. Двері розчинились, і у впроймі з'явився доктор Дюбааджером Ксавіагаріс. Вираз його обличчя у поєднанні з тим фактом, що він перебив Маркуса посеред зустрічі в його приватному кабінеті, припускав, що відбувалося щось серйозне. Маркус, по думки, перейшов до найочевиднішого пояснення. «Пані президентка знову кидає ядерні бомби на людей. Доктор Гарріс першу зніякувів від такого запитання. Тоді похитав головою. Ні, справа не в цьому. Ця розмова має бути приватна. Запитав Маркус і глянув на сала. Сал підвівся, готуючись зникнути. Але доктор Гарріс лише здивувався. Це стосується найменш приватної справи з усіх, які були чи будуть. Заперечив він. Тому ні, дякую. Маю підстави вважати, що наш графік доведеться суттєво змінити. Існує шанс того, що біле небо почнеться десь через 6 годин. Він глянув на годинник. Уже через п'ять. Маркус зиркнув на екран, що висів на стіні. Я не бачу стрибка РФБ. Зрушення спричинить проходження астероїда крізь хмару. А хтось на Землі знає? Залежить від того, під наскільки серйозним наглядом цей офіс. Тож цю інформацію ти отримав не Землі. Ні, з глибин космосу. Через шифровані повідомлення Азбоко і Морзе, ніби між іншим, запитав Маркус. Вони салом перезернулись. Їхня розмова почалась годину тому із читання нотаток від JBF у якій вона скаржилась на такі передачі та вимагала вжити заходів. Вони обговорювали, як їм вжити таких заходів, і чи перебувається проблема під юрисдикцією Білого дому. І так поволі Маркус із Салом перейшли до загальнішої дискусії про владу. І поки що ця розмова подобалась Маркусові більше. Бо якщо хтось і надсилав таємничі зашифровані послання азбукою Мурзе з Міксі, то це була його дівчина, а їй він заарештовувати не збирався. Люди б завели про конфлікт інтересів, люди, які скоро загинуть. Люди, які жодним чином не могли поширити своєї влади тут. Хіба що серед човників чи основної популяції є їхня п'ята колона з наказом з першої ж потреби здійснити переворот. «Маркусе», – запитав доктор Гарріс, – «ти мене чуєш? Ти розумієш, що я щось не сказав?» «Перепрошую, докторе Гарріс, я просто задумався про речі, про які має думати Сал». «Не соромся ділитися враженнями», – мовив Сал. «Знаю, це не твоя сильна сторона, але…» «Зачини, будь ласка, двері», – попросив Маркус. Доктор Гарріс зачинив. «Я цілком певен того, що це приміщення не перебуває під наглядом». «Добре. Це Діна, правда ж, Дубаси?» – запитав Маркус. Дубас кивнув. Вона спілкується з Шоном Пробстом через шифрований канал. Маркус захоплено кивнув головою. «Оце дівка. Баламутка з неї, дай Боже». Дубаси сал мовчали. Поки вони мовчали, Маркус надіслав всьох повідомлення, що складалося з єдиного слова. «Сале», – сказав Маркус, – «я оголошую САПС». Сумніваюся, що ми вже маємо повноваження, хто нас зупинить. Дуба Сал знову замовкли. Джулія, я більше не називаю її президенткою, збирається скинути і на нас ядерну бомбу. Говорячи, він продовжував набирати повідомлення великим пальцем. Вона, росіяни, китайці, хтось може знайти спосіб усунути тебе з посади. Я про це думав, сказав Маркус. Про те, що на борту можуть бути підсадні. Військові хлопці з тейзерами або чимось таким, які чекають наказу. Я говорив із Фьодором, із Шенгом, із Зікі. Намагався їх розговорити, намацати якийсь ґрунт. Маркусе, почав Дубас, з усією повагою, я не думаю, що зараз треба фокусуватися саме на цьому. І саме тому я делегую конституційний аспект цього салові, а оперативний – їй. Маркус кивнув на двері, які розчахнулися без жодного стуку. Досередини зайшла фьокла і зачинила їх за собою. Ми ж не маємо оголошувати на цілий світ, що переходимо на САПС. Маємо п'ять годин на те, щоб тихенько розпочати підготовку. Я зв'яжуся з Мойрою і скажу їй розосередити генетичні зразки по шлюбкам. І передам Ульрісі, що пора починати викид. Тут Маркус мав на увазі період масових запусків, який повинен був припасти на кількаденний проміжок між білим небом і остаточним початком зливи. Підготовку можна почати тихо. Незалежно від того, трапиться це через 5 годин чи ні. Якщо ні, повернемо все як було і будемо вважати те, що сталося, костюмованою репетицією. Двері знову відчинилися. Цього разу після стукуту і до кімнати зайшов молодик на ім'я Стів Лейк, несучи перед собою ноутбук і тягнучи свої пишні дреди. Стів провів ось уже півтора року на борту міксі, не піддався на перикарську пісню «Серен», але втомився від постійних проблем зі своїм довгим волоссям. Тому просто зваляв його у кіски. Раніше він працював на консалтингову фірму, що розташовувалась у Північній Вірджинії, та наймала хакерів для роботи на розвідувальні служби. Тоді його висмикнули та послали на підтримку Спенсера Грінстафа, спеціаліста з мережевих комунікацій, який працював на міксі ще під час нуля. Спенсер був із голови до п'ять людини НКА, завербований практично за партою Масачусетського технологічного для роботи з різними таємними шифрограмами. Стів же був цілком іншою людиною, і зараз він виглядав дещо збентеженим. Стівен, сказав Маркус, – «час нам із тобою поговорити про владу». Стів спохмурнів. «Ми з нею ще не знайомі, чи про іншу владу?» «Добре. І це буде щось схоже на абстрактну філософську дискусію, чи...» «Ні. Я просто накажу тобі, з огляду на мої повноваження в умовах САПС, змінити всі паролі та ключі від контрольних систем Міксі». «Ого», – сказав Стів. «То хіба в такому разі ти не мав би говорити про це зі Спенсером? Бо в посадовій ієрархії він стоїть вище за мене». «Я знайомий з посадовою ієрархією, сказав Маркус. «Але в умовах САПС...» Я маю повноваження її змінювати. Що ти за сапс, про який ти постійно турочиш, Маркусе? Зал тобі потім пояснить. Поки що не згадай. Зараз ми головно говоримо про твою відданість та надійність. Спенсер же, як мені здається, аж надто відданий зімній владі. Я не хочу ставити його перед Гордієвим вузлом. Пізніше він або пристане до нас, або ні. Ти ж, як мені здається, не такий. Просто кажучи, зараз я прошу тебе стати відданим хмарному ковчегу. І тільки хмарному ковчегу. Не Вашингтону, не Г'юстону. Визнавати владу і повноваження того, хто очолює хмарний ковчег. Поки що цим хтосим є я. Передбачається, що ти це обдумаєш, Стівен, а не просто скажеш добре. Я вже деякий час думав про це, але мушу попередити, що в цієї операції можуть бути свої сліпі плями. Я можу змінити всі відомі мені коди, ті, про які я не знаю, інша справа. Тоді ми маємо бути пильними.